Hola, què tal, Mariona? Hola, Mateo. Com estàs? Molt Està bé, tu? T'he fet descalçar avui, eh? Ai, sí, avui vaig descalçar. Perquè, Vés. bueno, us explico que estic fent obres a casa i, clar, els paletes tenen molta pols. Els paletes van amb la pols. De va, va tot i Sí, tenen paletes i pols. I llavors tot el, pas, tot el camí que ha fet doncs, porta una, una pols molt blanca so, sota la sola i li dic, abans d'entrar, treu les sabates. Mariona, una pregunta abans, de, abans de continuar. Aviam, Ets de les persones... Que els agrada l'olor de la gasolina o no? Sí. ¡Vamos! Vamos! Hòstia, benvinguts a, a Música Dins i altres coses. I gasolina, una mica. Molt bé, molt bé. Um, Mira que dubtava que potser no fèiem programa avui, eh? Ja, ja, ja. És una mica utòpic, no? A mi que m'agrada la olor de la gasolina. Clara com que et dediques al món del vi, yeah. però és cert que va a persones, no? És com sí. molt... És com lo dels permanents. Oh, és, dels veritat. és veritat, és veritat, és sí, veritat. Tens tota ai? la raó. Sí, sí, sí, sí. Um, és... Jo no sé ara si m'agrada o no, la olor de l'Eving. Ara no en recordo. Oh, jo m'encanta, m'agrada Als... molt més que la de la Vangina, eh? Sí, eh? Hòstia, no la tinc al cap, eh? La batxina sí, però... Que per cert, la gasolina està molt cara. Bueno, ja... Yeah. Mare de Déu senyor, sort que Pedro Sánchez s'enrotlla i ens fot un descompte. De 20 cèntims. Vaya. Que bueno, to... segueix sent cara de fa, dos... de fa... Depenent, no sé 5 mesos, sí. doncs era com la cara, no? Em, perquè em... el teu tractor, quan gasta? <laughs> Uah! 87 no litros els no 100. Yeah avui t'ha una cosa que fa referència a això no m'ho diguis, sí. els tractors, perquè tu tens tractor imagino bueno, sí, dos I, i quina marca és el teu tractor? Lamborghini, oh car, <ríe> mena, tu. un, un Lamborghini, xaval tins un Lamborghini Klar, a casa? Clar. mi germana sempre em deia, tu Mariona els teus amics els hi dius, i xavals que ja tinc un Lamborghini a casa, però els hi dius que és un tractor clar, eh? o sigui els, la, la marca Lamborghini fa tractors i cotxes de carreres no? sí. o sigui, és com... però va començar amb tractors Wow, al·lucino, Fort, al·lucino eh? papino. Em, clar, és com Yamaha, no?, que fa motos i pianos. Uau, <laughs> wow, una és... cosa, això, això és més heavy això que, que heavy. Tractor, eh? Motos i piano, i uh, són líders en els dos sectors. O sigui, oh, sí, eh? amb el piano també. Eh? I tant, són uns grans... Pi fan uns grans instruments, no? no és pianos, fan bateries fan flautes, o no la flauta del col·le, era Yamaha Ui, però jo pensava que era una altra saps? No, no, no, i el logo és el mateix, és que al·lucina, sí, sí, sí, crec que o són germans, no investigat i no posaria la mà foc, ja però algo passa, són família o algo i un s'especialitzat amb el motor i l'altre amb... En... Amb la música, però però és curiós eh? que... I sí, sí, jo crec que és la mateixa tipografia El mateix, mateix logo i tal No sé, és, és molt bèstia aquestes coses Doncs què me n'has explicar, Mariona? Estic molt intrigat O, o primer em vols dir què has fet aquesta setmana així, Sí, perquè ja resum... referència ah, Al vale, doncs, que he fet venga, aquesta va. setmana Comenci, eh? Mira, aquesta setmana he anat A dues fires de vins no una, no, dues. Molt bé. Vaig anar a la vineria Bineria. De Manresa. Ah, molt bé, Manresa. Jo sóc d'allà, al Bages. <coughs> doncs mira, allà casa teva... Fantàstic. A, ...a fer el noi que, fe, que té la, la vineria. Es diu així, la vineria. Uh -huh. I el noi que la té fa, feia 10 anys que tenia la, que va obrir. I llavors va convidar a posar uns quants productors a que poséssim els vins allà i que la gent pogués venir a tastar-los i fer una mica de xerinola i festeta. M'agrada, clar que, que sí. I vem anar allà passar la tarda del dissabte, ves. I el diumenge vaig anar a una fira nova que es va fer a Senyorens Hurtons, vale. vale, que era de nous viticultors. Nous ah, viticultors, ah, nous viñerons, nous... Pensava que parlaves del fruit sec. Eh. Que has dit de nous. Ah. Que, ah, vale, ara dirà nous i vi. Vale, no. no, de nous... De, de... De, de nous productors de vi. Molt vale. bé, i tu estàs tu ets la novetat. No. No, no, jo no hi era, només no hi vaig anar a vi. Però no. tens 22 anys. Clar, però la marca meva ah, clar, fa 15 fa... anys. Vale, vale. Ja, jo sí, fa poc em... és nou, noves marques sí, no, no, no nova emprenedoria Exacte. o nou talent vale, vale. o sigui, sí, però jo no hi podria anar perquè la meva marca no és ja tan, fa 10, anys? 15. Bueno, 15 anys vale. Clar. però bueno molt, bé. molt xula, una vida molt xula bé, sempre veure cares noves Clar que sí. i joves Clar que sí, i dones en I aquest dones, sector no? Clar que, sí, jo... passa? que a vegades, si no portes barba ni tens ja. entre 30 i 50 anys i no Ui. portes camisa de quadres, no et veuen, saps? Clar, t'entenc, eh? bueno, no sé si t'entenc o no, perquè a mi em veuen, però et diré per què? no per la camisa de quadre, sinó perquè m'agrada amb traje i corbata. Home, home, és que et queda superbé, per favor, com no t'han de veure. I llavors et diuen un va aquest flipat. Però a mi m'agrada, I, i et diré una cosa, ara que has tret això del tema d'una de mica, que és cert, no? el tema del d'aquest problema de gènere que, uh -huh. que el tema d'homes i dones i feminisme, que que, bueno, que reivindiquem no? des d'aquí, que jolín, hi ha dones pageses i que, que s'ha de que reivindicar en aquest sector és fortíssim eh? bueno, tots, jo veig fortíssim que crec... que la, la pagesia encara més arrelat no? perquè és molt tradicional clar, clar. Clar, clar. doncs, ara que es tracta d'aquest tema um, o sigui evidentment, o sigui, estic super pro a favor del que comentes i de, de dir, ostres, hem d'anar per l'equitat total, no? Um, i, i llavors jo penso que crec que et puc entendre una mica perquè també em sento discriminat evidentment no és el mateix, eh? no, no, ara no, no me l'interpreteu, però em sento discriminat per no demanar-me una cervesa en un bar ara et peta el cap, eh? Sí. evidentment sí. que el meu col·lectiu és molt minoritari vosaltres, vosaltres sou el 50% i no té res a veure no, però, però ja t'entenc però saps dir? I, eh, hòstia, i em sento no, no, no puc dir que em sento com tu o com, perquè no és el mateix, evidentment però hòstia, quan vaig a... Hòstia, estic com allà... I ara, ja. ara si no em demano una birra no quedaré bé o si no em demano una... i, i saps? Jo I no ja, bec ja, jo no, ja, no, ja, i, sempre i sempre m'he trobat, eh? des de que soc jove i, i, i fins ara I i on vas amb un bitxí? És no? <ríe> es que fas molt riu. I on vas amb, amb, amb Americana? Pues a mi m'agrada, deixa-ho. Pues ja està, eh, sí? deixa-me viure, pues ja home. Està, i, i, I tu, si no vols anar amb camisa de quadros i no tens barba, pues què és passa? Que que és, eh? Segur que els dones mil patades a tots no, aquells homenots. És humenots. fortíssim perquè llavors veus com la gent que, per exemple, el dissabte que estava allà Manresa, de 10 que érem, de deu productors, l'única noi era jo. I em tenien a dins yeah. de la botiga amb un raconet ho has de deixar veure. Saps? De fer, I jo, ja, e, Codafa, jo ja explicava, Codafa". Codafa. saps? Clar. <ríe> jo com m'hi salero, però... Molt bé. Saps? No, molt bé. I que sí que, que, que... Hòstia, que que és necessari. I que sé que hi ha que hi ha certes ajudes per dones emprenedores, que sou joves, uh -huh. segurament amb la quota d'autònoms doncs, teniu bonificacions i això, i que, i que està superbé, que trobo que és superinteressant. Hi ha subvencions per joves, per ser dona, o sigui, sí, per al... persones joves que es volen dedicar mm. a l'agricultura hi ha subvencions. Ah, Però si més a més ets dona, encara, molt encara bé. més. Doncs pues endavant. Vull, vull dir que, que està que... superbé. Sí, sí, és per... Bé, bueno, per, per animar... Per dones aquest món, ja dic, que sí, per de, animar... En el món de la pagesia, eh? Sí, sí. Bé, i, bueno, i, i, i el... et suposo que en molts altres sectors passa el mateix. Ara que dius això, abans de que segueixis amb el teu tema, mm -hmm. perquè aquí ens anem per les rames, ja veus, però relacionat amb aquest tema, amb aquest jardí, que m'acostumo a ficar i acostumo a sortir escaldat, perquè... Bueno, perquè és, bueno, he estat educat, i yes. em perdonareu si m'escapa alguna cosa, però és cert, he estat educat d'una manera i, i costa molt, no? I la bueno, mare mar em fot molta canya, eh? <ríe> tu ja ho saps. <ríe> sí, ho Mateu, això és masclista! Mateu, no sé què! Mateu, hòstia, vale, vale! Bueno, vaig aprenent a cops de porra. Eh, la música, el món de la música, sí. he de dir que el món de la música clàssica Uh -huh. en la interpretació si agafem els intèrprets, és a dir els, les persones que toquen instruments sí. en el món de la música clàssica hi ha una equitat absoluta no posaria una, una mal foc altra vegada, però pel que veig és així Per què? Doncs perquè és la feina que han aconseguit les escoles de música municipal després de tants anys i els conservatoris um, que actualment tu entres a l'ASMUC o a liceu sí. i hi ha el mateix nombre de de gent que toca eh, dones que toquen viol... un instrument com homes que toquen un instrument en la música clàssica. Llavors, ja discutirem si eh, les dones toquen més la flauta i el violí i els homes toquen més el piano i la tuba. Això ja ho discutirem. Vale. O la percussió. Eh, però, si englobem tots els instruments, uh -huh. trobo que hi ha una equitat molt bèstia i molt, molt, molt, molt gratificant que hi ha con que concert... guai que hi sigui sí, hi ha concertinos, dones, i està molt ben vist què? concertinos és el líder de l'orquestra el violí, el primer violí mm. és, ah, el, vale. és el que mana els intèrprets vale. llavors, si entrem en el món de la direcció i la composició ja és una altra cosa yeah. i llavors si entrem en el món de la música moderna torna a ser un altre, un altre món que ara ara sí. en parlarem quan t'expliqui el que he fet jo aquesta zona, però si us plau vale. segueix, que això és superinteressant però això ho veig d'aquestes dues fires superbé Um, vaig trobar molts amics um, productors, que també es uh -huh. guai retrobar-se després d'aquests anys de Covid i tal, que es tornen a fer fires així. Que guai, home, i Va tant. Va bé i tornar a enllaçar un que sí. sí a, guai, a veure si ens conviden a alguna alguna fira d'aquestes i fem un live allà, a nosaltres, no? Home, pues, estic superbé. Clar, doncs pues passa, passa <ríe> el digues, eh, tinc en aquest podcast aquí que parlem de vigenades i vi. <ríe> <ríe> I vi, important. Vigenades. Bi, Uau. <ríe> <Wow>. Va. <ríe> <Wow. Soig. ríe> I llavors... <ríe> També vaig anar fer una visita a Rabantós i Blanc. Ah, Rebentós i Blanc. Saller um... del, del Penedès, de Sant Sedorn i de Noia. A Sant Sedorn i estan tots els cellers? Sí, pràcticament. Talama. Pràcticament. Bueno, Descomosos, o sigui, bàsicament. Ah, sí. Que és el no? país del, del Cava, diuen. Codorniu. És com um, Charlie la fàbrica de xocolata, eh, no? Tu allà i tots són... Exacte. <laughs> tot són fàbriques tot... gegants. Doncs, tot... pues, Sant Sedorn i és això amb l'escomós. Molt bé. I em van explicar, bueno, que ja lo conec, eh, i a casa meva la practiquem una mica, però allà es van estendre en l'agricultura biodinàmica. Molt bé. Ara comencem. Obrim tema. Xan, xan, xan, xan, xan. Agricultura biodinàmica. M'agrada la innovació. A mi m'encanta. I realment no és innovar, aquesta agricultura. Ah, no? És tornar els orígens per avançar, saps? Hòstia, aquí em peta el cap ja. Què, bo, què és, és l'agricultura biodinàmica? L'agricultura biodinàmica es basa en no tirar pesticides al terra ni tirar insecticides ni fungicides, ¿vale? sinó crear ecosistemes a dins la vinya, que hi crea sinergies, de manera que no hi hagi només un sol insecte. M'explico? Vale, o sigui, com que, un a, que... habitat natural. Exacte, exacte, exacte. Que jo no hi hagi dirà, un insecticida perquè hi ha una plaga de pogor, sinó que ja hi haurà un depredador que es menjarà ah, aquest pogor. Molt saps? bé. Si vaig ser insecticides... Aquest, aquest pogor no naixerà, no? És com... bueno, I serà, però estarà controlat perquè hi haurà altres insectes o altres depredadors que se'l menjaran. Vale. M'explico? Sí, t'expliques. Vale, a part d'això, és... La agricultura, agricultura biodinàmica és d'una vida al sol, a la terra, vale, que hi hagi microorganismes, que la terra sí si que estigui plena de nutrients, de salts minerals, que el cep es pugui abastir ell mateix del que necessita per créixer. Um, què més és l'agricultura biodinàmica? Um, si tu mires d'una part més filosòfica, vale, el que vol és crear un organisme granja on tot estigui relacionat, que estigui relacionat al cosmos, el sol, les plantes i els animals. Wow. Això ja és més mm, així ja a lo filosòfic. Sí, eh? sí, però està molt bé. Està molt bé és doncs... l'objectiu que tu mateix et puguis conrear els teus aliments, que facis el compost amb el que tu generes i que llavors aquest compost torni a la terra. Mm -hmm. La granja total, no? Saps? Com... I això realment ho feien els nostres avantpassats, a les oh, masies. Bé, bueno, jo a casa me ho faig. Sense, sense dir que faig agricultura biodinàmica clar, tu eh, diguem que la rest l'orgànica la, la basura orgànica mm -hmm. que jo llenço al ah, contenador orgànic tu ho fots al camp a la pila de compost ah, llavors bé. això fermenta i llavors això abona les vinyes I això no és deia ecològica? l'ecològica no, no va tan enllà o sigui, és un pas més a l'ecològica, o sigui, estem a... mm. Sí, l'ecològic només et diu, et certifica que aquest cultiu és ecològic perquè no hi tires insecticides, ni plaguicides, ni fungicides. Però saps? no generes, amb l'ecològica no generes un, un hàbitat, no? Vols... No, exacte, la, la biodinàmica cultiu... va més enllà. Exacte, va més enllà com a estil de vida. Carai, tu. I, i, i és compatible amb el dia a dia que vivim? Mm, depèn. És a dir... Depèn. Perquè es basa moltament en les fases que passa la Lluna, els cicles de la Lluna. Hòstia, tu. Vale. Vale, llavors, clar, tu, um, si vols... Exemple, eh? Si vols podar en Lluna um, descendent, que no és minvan, és un altre cicle... La Lluna té molts cicles. Parlarem de Llunes algun dia. Ja us ho explicaré. La Lluna té molts cicles, d'acord? Vale? Um, però això, si vols podar en, aquest, en aquesta fase de la Lluna i tens, m'ho 50 hectàrees només està uns dies la Lluna en clar, aquesta fase al mes. Sí, necessites... Llavors, no podràs fer-ho 100% amb no. Lluna descendent. M'explico? Llavors, bueno, has d'anar buscant la manera de compaginar-ho, posant aquelles vinyes que potser t'interessen més, que són més especials Va. o que Va. són més dèbils. Sí, sí, totalment. O sigui, la ah, dinàmica encloa moltes coses, eh? Clar, clar, clar. clar. I ara està, em fas pensar, eh? perquè, clar, el dia a dia que portem, evidentment, si ets pagès i et dediques això i, i vius d'això i tens el teu projecte que és biodinàmic i, i tot... A... Pues segurament hi hagi sortida. O sigui, un exemple d'algun celler que sigui això, o d'alguna granja, que Exist... coneixes? Raventós i Blanc, ah, Gramona, ah, Gràmona, ah, molt bé. Recaredo, uh, Finca Parera. Raventós i Blanc fan biodinar, o sigui... Sí, llibre, sí, fan, sí, sí. Pues mira que tenen hectàrees i hectàrees. 50 hectàrees de vinya. Llavors tenen molts treballadors. Per... Són 3 a la finca que treballa la vinya. Però per tallar per tallar tot allò amb lluna... Clar, no, mal. llavors han de buscar doncs, les vinyes més especials que volen fer en aquesta lluna, saps? Vale, vale, vale. bueno. Hi ha, ja... hi ha, hi ha vinyes que les, que les llauren amb cavall. Hòstia, tu, i per pues què? Només en fan 7 hectàrees, no en fan 50. Pel, pel contaminant, potser, o... Ah, aquí és on entra el tractor. El tractor Lamborghini! <ríe> Tengo un tractor... No. De quin color és el teu tractor? Ah groc. No m'ho diguis, sí. la mare del tanto, Mariona, però si estàs a tots els clitxés. Home, última moda. Mariona tiene un tractor amarillo claro. Lamborghini. Es que, que un tractor bon. amarillo de carreres. Partidazo, tio. <laughs> ets, ets un Barça-Madrid, eh, tio. A veure, el no. tractor entra a jugar. Per exemple, per què no llauren totes les vinyes amb tractor? Suposo que, bueno, perquè se n'han adonat que amb el pas del temps alguna cosa provoca. Vale. Què passa? El tractor pesa molts quilos. Uh -huh. vale? Si tu passes molts cops per sobre de, de les passades, recordes que és una passada? Una passada és... És el mig entre fila i fila, la passada. passada? Vale. No, vale? Però... Ah, sí, sí, sí, vam parlar un dia que al final de la passada, no? <ríe> Exacte. Clar, clar. Llavors, si tu passes per la passada amb el tractor molts cops, ja sigui per fer tractaments, o ja sigui per llaurar, ja sigui per tallar l'herba, pel que sigui, el sol, el terra, es va compactant. Clar. Per tant, és més complicat per les, per les arrels poder-se moure per allà i vestir dels de salts clar. minerals, els nutrients, de l'aigua... Molt millor un cavall. Vale. El cavall no pesa ah, tant. Evidentment, clar que no. Clar. 600 quilos. Exacte. Sí. Llavors, què passa també amb el cavall? Fa excrements. Oh, és que és tot... És meravellós? És meravellós. <laughs> I si es menja algú dolent, segur. <laughs> bueno, <laughs> o... menja una mica, potser, ah, vale. però... <laughs> no, però fa excrements i llavors que això ah. també pot anar cap al compost. Compost, li dius compost perquè compost. és... Sí, compost. No, és que no en és... no, el meu sector s'ho diu compost. Es pot compostatge, saps? Ah, vale. <laughs> compost. Compost. <laughs> T'ho <Compost. laughs> ha el compostatge per als compostatge. Per iniciats, eh? Sí, perdó. No, no, està bé, m'agrada. <laughs> I llavors això, la benzina, no gasses tanta benzina, no fa tantes emissions de CO2, oh, ben, la petjada de carboni disminueix. Això, bueno, és, és, això és, és que crec que anem cap a un punt de... la gent està deixant les ciutats, està tornant als pobles, una Total. vida més tranquil·la, més lenta, no? De dir, uh, buscant uns negocis que siguin sostenibles i ja està. O sigui, en el sentit de que vivim, vivim bé, vivim feliços, compartim amb la gent que ens estimem, però, clar, aquella, aquella sensació d'expansió no, del capitalisme sí. que va començar els anys, eh, bueno, ja fa un d'anys, però diguem que els anys 70, mi, per posar alguna pues, cosa, els 60, no? aquell boom de, sí. de, de l'economia. La industrialització venga, bo, bo, i tot. Bo, I bosses de plàstic. Sí, sí, en de... no, el fons tot, tot. és la generació dels meus pares. No sé si la teva clar. mare, els teus també... El teu pare segur. M'ho pare segur. Ma mare no Temes ho sé. Té más una mica més jove que els... Però bueno, estan allà. Si els nostres pares això? són la mm -hmm. generació de, de viure als anys 90 per tot lo alto. Total, total. Bosses de plàstic aquí i, i, i encara arrosseguem això, no?, de que jo vaig a comprar, i que evidentment és molt més còmodo, comprar un embotit envasat. Sí. Perquè ja ho tinc tallat, ja ho tinc no sé què, i llavors aquest plàstic... Ara el reciclem, però hòstia, hem fet molt... Bueno, hem, hem passat, ara ens adonem que estan passant coses. Sí. No? Pues molt bé, trobo molt interessant això. Pues sí, sí, molt interessant i m'agrada molt. Llavors hi ha també tot un tema de preparats que ja entra més en si tu creus o no perquè es basa més en l'homeopatia. Vale? Preparats així de plantes que pots extreure... Això ja és pots extreure... bueno, tu pots agafar l'ortiga. Què et vols dir medicinal? Um, és que et referies a que fèieu tipus de planta? O, o... Clar, sí, tu pots agafar l'ortiga i fer-li una decocció, o sigui, un tractament amb aigua, l'avulls o la d'això... Clar, però això també ho colliu, diguem-ho així. Clar, i llavors la tires a la vinya. Ah, val, és propi. és un... Pot tenir una propietat difúngica, sàpigues, m'ho estic inventant ara, no sé si és això. Però no feu un producte... No, no, no, és per la vinya. Homeopàtic. Homeopàtic. Val, és tot per vosaltres, per la vinya i per cultiu. Exacte, exacte. Val, uau, molt bé. És que m'agrada molt això, l'agricultura biodinàmica. Què bé, perquè al final, aviam, sempre hi molt, O sigui, sempre, òbviament, has de creure unes coses... O sigui, òbviament no estaràs d'acord amb tot el que tu facis, perquè a vegades l'agricultura biodinàmica se'n va una mica de mare, potser. Mm -hmm. En el sentit filosòfic, eh? Clar, en el sentit del, dels astres, del de moment de la lluna, ah, hòstia, vale. Dels, vale. de les constel·lacions... Anem, anem enrere, però potser no cal anar egipcis, no? no <ríe> tots, exacte. Vale. Exacte. Um, però res, això, que, que al final és tenir sentit comú. Saps el que fas? Perquè, realment... Sí, sí, sí. Sentit comú? No no, no... no... Com ho diuen? Diuen una paraula molt bonica? Bueno, no fer mal bé el terra. No fer ah, malbé el sol. Clar. Saps, al final? Clar, clar, Si, clar, te, cuidar... si tens un bon terra, tens una bona planta i tindràs un bon fruit. Totalment. És que... Hòstia, doncs ara que dius... Tinc un llimoner... Ah! Mariana, tardava Mariona, la mare que, o sigui, està estupendo, t'he de les gràcies perquè Ves, els dos llimoners estan preciosos un més que l'altre bueno. allò que et deia, mira són llimones petites sí. no eren llimones, eren flors però bueno, de la ah, flor bueno, clar, sortirà la, la llimona oh clar. que maco, està florint i tot en una torreta gegant Vull dir, una torreta que vaig dir, jo el poso aquí perquè, clar, si el poso allà al costat de l'emmetller, se'l se no, menjarà. Se menjarà. Va... Està plantant allà aquella cantonada. I em va passar Un una des. vegada. Bueno, però estic esperant a que agafi força. Sí, però no el plantis ara, eh, perquè ara està bolcat amb, amb la flor. Vale. M'espero que neixi alguna llimoneta o què? Clar, clar, no sé, però això ho hauries si... de fer quan, quan no broti. Vale, Saps? vale. I si el poso en una torreta més gran? Mentre no li emmerdegis massa les arrels... Vale. Ui, ara em posa en un compromís perquè... Deixa'l com està Deixa com està Deixa com està vale. I ja em diràs tu quan l'he ja de ja ho -ho. Perquè el meu objectiu és Tenir-lo a la terrassa, no a baix Perquè baix em fotrà una mandra, anar a buscar llimones Ai, oh, senyor de veritat Jo encara visc una mica els anys uners eh? Però però també fa maco, no? Una torreta gran d'aquestes maques, de, uh -huh. grossa, que, que jo he vist molts llimoners, una torreta grossa en moltes sí, cases. Sí. Sí, però és sí. que creixi allà, maco i feliç. I, I clar, és que si planto allà... Bueno, bueno és allò, clar. Però pots com... tenir un plantat i un en una torreta. En tens dos. A veure qui guanya. Perquè estic convençut que allà allà és molt competit aquell sol, eh? Aquell sol entre la menta. <ríe> les plantes que ja, neixen salvatges. <ríe> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. La menta diuen que s'escampa pertot arreu i surt per l'habitació. <ríe> El cirerè i l'enmetller, que són meravellosos, i el roser... És que té moltes coses. Ja, és que tens, I la, i una un impacti, tinc, impacti, És meravellós. No, no, no, he de dir que no cuido i que el, el cirerè ja m'està... Ho vas veure, no? Que sí, tinc unes sí. branques xungues. Jo no sí. sé queda de fer, Mariona, m'has de dir... Truca amb ja ja ho mirarem, ja ho mirarem. Va, mirem -ho doncs, eh, molt bé, això de no la res, això. agricultura biodinàmica. Molt alguna cosa més que m'havies d'explicar, potser? No. O ho deixarem... Sí, mm, sí? Tot, tot, sí. tot. Ah, fantàstic. M'has dit, tinc moltes coses avui. Ah, oh, bueno... Ja, ja, ja parlarem doncs jo, mira, t'explico el Va, primer d'aquesta setmana, fet aquesta, toc setmana? Mi. aquesta setmana uh, no porto res concret però bueno, debatrem, debatrem avui perquè és, és interessant um, avui vaig anar a fer una visita avui. Uh, <ríe> aquesta setmana he anat a fer una visita tècnica al Teatre Borràs de Barcelona perquè ens ha sortit un, un projecte de fer la il·luminació d'un espectacle uh, per una escola de dansa que fa com al final de curs el Teatre Borràs ah, llavors nosaltres ens encarregarem de fer el disseny d'il·luminació amb el nostre tècnic en Marto doncs, s'encarregarà doncs, de a, doncs, totes els llums el que llavors vam anar a fer la, la visita tècnica vam veure les entrades, les sortides el material, els frontals, els laterals quin focus tenien, quins tot el projector, Molt la bé. taula, on estava i bueno, ja parlarem un dia de visites tècniques què s'ha de fer, què necessites i, i com optimitzar una visita tècnica perquè t'asseguro que a vegades fas una visita tècnica i no serveix per res no. perquè tornes al dia després ah. a veure, sí que serveix però, però bueno. dius, vale, això va aquí, això està aquí, vale, funciona tot? Sí, funciona tot, vale, arribes i no funciona res. Però... Això em sona, eh? Això em <laughs> sona, no? Vale. Llavors, pues no calia fer la visita tècnica, fer 90 sí, clar. quilòmetres. Clar, va, res. Eh, pues, visita tècnica, normalment, pues, aquests teatres, teatre borrats ja està ben equipat, però bueno, sempre va bé, doncs, bé. donar un cop d'ull i parlar amb el tècnic, que sempre és agradable. Vam fer les històries de l'avi Josep a Santa Maria d'Ulo, un poble no, situat és, a Mollanès, molt a prop de Manresa, ah i en un espai meravellós, sí, l'espai eh? amalosa, i preciós. Hi ha unes fotos, si entreu a l'Instagram de WeColorMusic, uh, bueno, un espai així com molt càlid, de, de pedra, uh, molt maco, molt maco. Oh. Uh, o sigui, la, les grades, o sigui, l'escenari és a peu de pla i mm. les grades pugen. Saps aquells escenaris que l'escenari vale. és a baix sí. i la gent és a dalt? Sí. <ríe> sí. <ríe> <ríe> doncs l'invert, invertir, no? Vale. -sí? Eh, però molt maco, I va estar molt bé, l'aigit li van cantar i va anar molt, bé. I, i, bueno, molt bé, que bé. que estem molt contents. I um, fa dos dies vaig, vam anar a fer una entrevista a TV Sabadell. A TV Sabadell, oh. a Vallès que ocupen doncs, bastant, bastant bastant territori. Veig veure allà el mapa a Catalunya doncs, Bages, eh, Vallès Oriental, Occidental, eh, Baix Llobregat crec també, bueno, no sé, bastanta Coi. zona Catalunya central extensa i ens van preguntar doncs, a mi a la mar com a creadors de WeColor, de Bruna, com a Vianal d'Escadida, de com van les històries i eh, del nou projecte que estem portant entre mans que Epa. estrenem el dia 21 d'octubre a la Sala de Rubí i que és un espectacle que es diu Arrels i que um, bueno, alguns ja ho heu vist a la prova pilot perquè es va formar com a prova de microteatre per explicar una història i ara hem trobat una història eh, molt colpidora que passa a la població de Rubí, que és aquí al costat i que com que nosaltres expliquem històries reals de prop doncs hem cregut molt oportú explicar-la dels, dels escenaris i que bueno, ja estareu al cas de, de com avança tot i que molt mica bé. en mica us anirem informant Home, doncs si ja de ser igual de bonica que és el microteatre... Bueno, mes, perquè em durarà 70-80 minuts. Oh! Per tant, oh, el micro durava 15 o 20. Clar, clar. I era una primera posta un primer tast, un MVP e u b p que es diu Mínimo... No, M-E-P, <ríe> Producto Mínimo Viable, no? p m e u um, Però en anglès, al revés. Um, I va bé, va anar molt bé, així que endavant. Ja us hi informant. I llavors vaig anar a... A veure el Ramon Miravet. Ai, oh, el Ramon Miravet, m'encanta el Coneixes? Ramon Miravet. Ai, sí. T'agrada, eh? Sí, sí. És, és mono, no? Ai, sí, sí, sí. Ja, la Marta, és mono. Per què dieu que és mono? Què -qu -qu -qu -qu és, una persona perquè sigui mono? És com a encantador, no? Suposo, sí. per la denominació. Sí, es veu maco, es veu... Encantador veu... sí. tranquil, timidet, no? Sí, és aquest... que ai, ai, que és... Nice. <laughs> vale, ara ho clar. No sé, és guapo el tio, No és mono vale. sí, doncs sí, vaig pensar quin tio més ben parit, hòstia Està allà, molt humil, m'encanta a mi m'encanta la seva música venen a el concert i el tio, socorra que t'hi cagues l'hem vist, jo l'he vist dos vegades un al festival de Pedralbes sí? i l'altre al Liceu, que va ser aquesta última vegada en vale. festivals, doncs aquest era el festival del Milen i l'altre el de Pedralbes i el tio socorra que t'hi cagues Però que el... ell sol estava? no, no, no, que va, eren 25 músics de l'escenari, t'ho juro o sigui, t'ho juro, els instruments que hi havia. El... Hi havia la banda principal que és ell amb la guitarra, dos coristes, eh, bateria, baix guitarra elèctrica, piano i després tot una secció de corda que podrien que anava de Hola. des de contrabaix a a cellos, violes i violins. Hola. Vale, Buah, era brutal. I ell ja, ja ho va fer al Pedralbes i penso, hostia, quin artista més ben parit, que no només va ell a quintet perquè en aquests festivals, a mm -hmm. veure, doncs paguen bé el catxet, o sigui, són, són preus yeah. perquè la gent paga una entrada bona, és un lloc emblemàtic, un, una experiència que dura dues hores, possiblement, i que és, és guai, i que, es, i que es fa pagar, i que omplen. Sí, sí. Vull dir que fan caixa, tant els organitzadors com l'artista, però m'agrada molt que ell, amb aquesta caixa, doncs digui, no, no... Pues Ho peto, vull. tio, i faig 25 músics Del dalt de l'escenari Acaba de sonar un whatsapp <ríe> vaig, a, vaig a parar jo <ríe> Doncs um, Sí, sí, 25 músics no? Però és que, que, que espera, molt, molt M'encanta, encantat. Però és que al quart tema sí? Estan fent la cançó Ve un subidon i es puja Un taló de darrere seu i, I apareix una coral de 100 nens Què dius? Cantant molt bèstia molt bèstia, em va encantar Ala, que guai Súper oi, vine Home, vine, qualsevol... Sí, sí, Ramon Miravet, jo ho recomano molt I què passa? Que vam anar la Mar Perquè quan ens vam casar Vam mm -hmm. entrar amb una cançó del Ramon Miravet Ai, sí Home is where the heart is Ai. I, clar, la cantar molt fort I la veu que... Vam... Va ser com molt emotiu I, de fet, jo li vaig regalar les entrades amb ella Que feia sis mesos que les tenia Molt bé I llavors, bueno, va ser com el regal de Ai, molt el Ramon, bonic, Ramon bonic, Miravet Molt bonic, molt bé i va ser una, un, concertàs, un concertàs i aquí trec el tema un altre cop del que et deia de la equitat aquesta, la paritat uh -huh. de que en, en la secció de corda uh -huh. hi havia homes i dones per igual i moltes noies que coneixia gent que, que he tocat amb elles, violinistes bio, una noia que toca la viola que també va estudiar amb mi a l'Smuc uh, nois que toquen el xelo que, que conec però, en canvi, la banda, el que és bateria, baix, guitarra, yeah. piano, guitarra elèctrica i tal, tot homes, excepte l'ecurista. Ah, veia. Què passa? Que aquí sí que en la música moderna, sí que... Uh, I això es veu a les universitats, a l'ESMUC, a liceu, al taller de músics... Um, que en la música moderna... Ara cada cop menys, eh? Jo, a la meva generació, ja hi havia noies que tocaven el saxo, és que tocaven el trombó. Jazz, eh? Parlo. Saxo-jazz, trombó-jazz, piano-jazz, eh? inclús bateries. Cada cop més. Cada cop hi ha més dones que toquen la bateria. Però, però i per què ha de ser un un, un instrument d'homes, la bateria? No, bueno, és que, és que no ho és. La música no és de... Ja, ja, no és ningú, però vull però... com és que hi ha més tendència... A -a, no bueno, és... històricament, la bateria que s'utilit neix o, o parteix de la música, del swing, del rock i abans doncs, totes les bandes. Tu mires les bandes de swing yeah. d'Amèrica i eren tot homes i la dona era la cantant. Yeah. Quan de cop hi havia una orquestra, havia... Bueno, abans, els 1900 i alguna cosa, possiblement la música clàssica també hi havia més homes, però... La és el que dic, la feina dels conservatoris i les escoles de música dels pobles ha fet molt bé en aquest sentit però no hi ha hagut l'educació de música moderna al mateix temps yeah. ara comença a haver-hi educació als pobles de música moderna i ara és quan començarem a veure noies tocant la guitarra elèctrica noies tocant la bateria, noies tocant oh. el baix elèctric ara sí però fins ara no. ja. perquè perquè només feien música clàssica. i llavors fos doncs, clar trom noies que toquen la flauta, el violí, el piano i, i, i igual de, de reconeguts i reconegudes um, per igual. És cert que encara hi ha molt hi ha molt mesclisme en el sector i jo no, no ho desconec molt i hauríem de parlar amb gent experta i sé que jo quan estudiava l'moOC deien que um, un concertino, o sigui els concertinos que uh -huh. són aquests els primers violins doncs, eh, la majoria eren homes i que quan, a fer les, quan anaves a fer les audicions eh, si eres home o dona, doncs influïa i tal i, i es parlava que deien, hòstia l'orquestra d'Amsterdam, no sé què, fa eh, audicions tan, eh, tancades, és a dir, amb taló el jurat no veu qui toca Olo, molt bé, clar, perquè tu vols saber si, com clar, toca. si toca bé o no, no vols saber i llavors les els homes, tant homes com dones entren descalços, vale. és una elecció però entenem descalços, perquè si sents uns tacons, ja pam. Yeah. Si sents una sabada, doncs no sé què, pam, ja... Yeah. Però jo vaig pensar, hòstia, doncs molt bé, perquè així pues sí. ningú, cap del jurat es pot sentir, saps? I llavors, i potser a l'altra pues sí, banda sí, sí, hi ha sí. una nena de 15 anys, saps? De vegades, <ríe> hòstia, de vegades eh, passa això, eh? Yeah. Um, bueno, doncs aquesta, trobo que la música clàssica està molt bé en aquest sentit. Yeah. Entraríem a discutir sobre els instruments, eh? insisteixo. Desconec que hi ha més, però per exemple, arpes... Sí. un home que toqui un arpa, yeah. a tu com et sona ja? Ui, yeah. que, poc, que raro, no? Yeah. És com... En canvi, d'ones n'hi ha moltes més. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs mira, justament el meu any de l'Smook, mm? que ja vaig entrar el 2011, un noi arpista. I Total. clar, era raro, era yeah. ell ho deia, però pues sí, toca l'arpa, què passa? I, què no? passa? Com... Yeah, yeah, yeah, yeah. I és com, hòstia, doncs clar, tens tota la raó, perquè no, no hauria de ser raro, però claro. bé, bueno, fins que no hi ha haguin més homes tocant arpes, o bé, bueno, doncs el de sempre, no? Sí, sí, total. I això i amb la música moderna doncs ara cada cop més, perquè a les escoles de música, per sort, doncs, han fet el cop de cap. Això a Estats Units, és possible que no passi, i a Estats Units, eh, pues, tu veus a la C, evidentment que fa el seu acte de reivindicació, i tota la seva banda són dones. Yeah. però això ja és reivindicatiu més enllà sí. de, perquè a Estats Units com... o a Anglaterra estic convençut que hi ha dones bateries que toquen i que viuen d'això yeah, i fa ja, anys que és, mm, és diferent bueno, per què? perquè per exemple a Estats Units ja ha Berkeley Berkeley College of Music que és l'escola de referència a la música moderna eh, diguem, mundial que està a Boston i que és d'on es parteix l'educació moderna en, en quan estudis d'harmonia i d'orquestració sí. per dir així Clar, a Berkeley pues és, fot cent anys que existeix. Ja. Yeah. Evidentment, tornem-hi. Abans eren tot homes, sí, mica sí, mica, sí. però existia la música moderna accessible. Quan van, quan van dir, vale, ja podeu tocar les dones, per dir-ho així, eh? no, sí, sé, sí, no sé sí, quin sí. any va ser, ni... pues, fa molts més anys que no pas aquí. Clar. I aquí pues, bueno, anem una mica... Aquí sempre anem una mica tracets. Sempre, però amb tot. Eh? Amb, tot, amb <laughs> tot. perquè amb el vi també. El vi també, el també que... no? Sí, o, o... sí. El vi, però el vi és un país de vins, això, no? Sí, però les tendències sempre... Sou pioners, sempre aquí, no? Eh? Sí. Agricultura biodinàmica? Clar. de França. de França. Ah, França, amigo. França està, ah. és al capdavant, no? Champong. Le croissant, monsieur, le croissant, saps? Clar, clar, ja, el vi també... <laughs> clar, clar, clar, clar, ho entenc. Però aquí s'exporta molt el vi espanyol. Sí, sí, absolutament. O sigui, ara mateix potser t'enganyo, eh? Però, però Espanya deu estar en segona o tercera posició del Joder, vi, tia. saps? Joder, Però França és la primera. Llavors, clar. no sé si ve a Itàlia o, o ve... Espanya. Bueno, és entre aquests tres. Doncs pues vius... O sigui, dediques a un dels sectors més potents del sí. país que vius. Sí, que també sí. tindràs molta competència i molta lliça. Sí, total. Però segur que hi ha molt... O sigui, però trobes el mercat i t'has merc de saber diferenciar. que el mercat hi és, la indústria hi és, el reconeixement per part del client hi és... Exacte. Clar, jo em trobo un sector que no dic que no, que no hi ha aquí mercat, però és molt diferent. Per exemple... Hi ha però, les cotitzacions no? o, o el, el tema de la, dels autònoms yeah. amb, el, amb els músics no? És un despropòsit, han uns buits legals. Yeah. és terrible, terrible, Uf, terrible terrible. Ella. A França, en canvi, tenen unes lleis que de fet he tingut companys que vivi que són de l'Empordà mm -hmm. que s'han com donat d'alta de músic a vale. França per tenir les condicions que tenen I és mh, també parlo des de la desconeixença an mateix, però, si tenies com 40 bolos l'any et, et, et, et pagaven no sé què, llavors tenies com 6 mesos de creació i 6 mesos per interpretar wow. tot això, no? Yeah. I aquests 6 mesos estava com subvencionat d'alguna manera, tenies... Bueno, no és allò que si no fas un bolo no cobres, no? Ja, ja, bueno, okay. està com molt més regulat i molt yeah. més pensat, o sigui l'artista, o sigui artista, jo vaig a França i dic soc pianista i és com, hòstia, ets artista yeah. és una professió, yeah. és com... Aquí no, sóc eh? pianista, però tu de, de què treballes? No? Yeah. Eh, en es canvi a França, o en altres països, doncs, uh, doncs sí que està reconegut com una professió sí. i, un, i, i, i un bé social i necessari. Yeah. Perquè França hi tota la tradició del circ que, que bueno, ha canviat la vida de moltes persones i, i per sort doncs, ho, han sabut, ho han sabut portar. No? Igual que la dansa, oi? Perquè la dansa aquí, per exemple, no és cap sí. carrer, no és cap grau bueno, universitari, si més no. Jo crec que sí, ara sí. Ara ha... És que tinc una amiga que ah, està sí? estudiant França. Està estudiant França, totes les capitals dansa. i rius de França. Està estudiant dansa Dansa a Frat. Àustria. A Ústria. Bueno, evidentment... Perquè aquí no hi havia cap... O sigui, si no pagues una escola privada... Yeah. que, que t'ensenyin bueno, per formar-te però igualment l'institut del teatre, igualment... no? teatre i ha la part de dansa sí, però em sona com Au, que no? sí. ja. pot ser pot ser travesses els Pirineus i yeah, ja. ja canvia tot, o sigui, tot, tot, tot, tot, tot jo, vaig, jo vaig fer un màster eh, a Dinamarca de música per dansa i teatre aquest màster Només pel sol, set, pel sol fet de ser europeu, era gratuït per començar. És que, clar. Vale? O sigui, evidentment hi havia havia fer unes proves d'accés i havia la competència si regulat, i tot, tot, evidentment, eh? I eren quatre places, eh? I vaig, me, vaig tenir la sort de poder entrar. Molt bé, I, i, I i i donaven les places cada dos anys, jo diria que era una cosa. Però aquells quatre que vam entrar. Clar, gratuït, anaves a fer workshops a Finlàndia, a Lituània, vaig anar Classica. al Brasil... Uh, jo li deia al, al coordinador, escolta, hi ha un profe aquí, uh, a una ciutat d'aquí d'Europa, no sé que m'agradaria anar a fer... I em van enviar una setmana ah, sí, eh? a fer classes allà amb ells. Oh, home, que guai. Et donen per diems. és saps el que és una per diem? És que, clar, aquí vivim en un país que no és una per diem. La per diem... Una perduda, sembla. <laughs> per diem és um, a dietes. Ah, d'acord. Vale. Jo vaig estudiar Dietes. també a Escòcia, després d'aquest màster i d'un mm -hmm. any treballant i això, vaig anar a Escòcia a fer un altre màster, també gratuït, uh, i, bueno, en aquest cas va ser gratuït perquè em va embacar, eh? dir, és, és diferent perquè allà el Regne Unit, però és cert, eh? Escòcia és diferent que al Regne Unit, també l'educació yeah. està molt... És, és diferent, és més europea que el Regne Unit, el Regne Unit és més americà. Vale. Ai, al Regne Unit, perdó, Anglaterra. Escòcia és més europeu. Vaig allà, i clar, tu anaves a fer un bolo amb la... Amb la amb la' l'assignatur que estaves treballant, sí. feies un havies de fer musical, vam fer Spring Awakening, vam fer un, tal, i vam fer diverses funcions allà mateix, a Glasgow, i llavors vam a fer alguns bolos fora. Uh -huh. I vam anar a Dandí. Dandí és una població d'allà d'Escòcia, i em pagaven l'hotel, el viatge, els menjars i tal. I a més a més... Ah, sí, però tu estudiant. Jo ets estudiant, i ets estudiant. I... sí, sí, em pagaven... A veure, el bolo no te'l te pagaven, però et pagaven Bueno, però et pagaven tota l'estància allà, no? Però que a més a més et donaven per diems. Què et donaven? 200 uh, lliures, 200 lliures, sí. per als dos o tres dies que estaves allà. I quan vaig a als Estats Units, que em van enviar quatre dies a Estats Units sí. a fer també un d'aquestes coses, uh -huh. m'han donat també 200 dòlars per dia. Joder. 200 dòlars per dia, perquè clar, de Nova York et bueno, demanes una pizza i et dones 150. Clar, no clar. Dir? <risos> 200 dòlars per dia, doncs me'n vaig anar a veure un espectacle, me'n vaig... Vull dir, clar, tenen clar. en consideració yeah. moltes coses. Tu et donen o sigui, tu vens a estudiar O sigui, no sé, la gent que va a estudiar aquí a Barcelona... Ja, yeah, no ho sé. Sigui. No, ara, ara anava a dir, els que venen de fora, sí, perquè venen vacants de les ceres respectives. Clar, clar, clar respectives. No, que marxen, potser, tu, no? jo estic a l'ESMUC, i anem a Fontbolo o no sé on, i van a fer... Que, que no, jo no ho he fet mai, eh? O sigui, insisteixo, jo no he anat mai, per exemple, amb l'ESMUC, no he anat mai a Madrid a tocar. I yeah. això als altres països passa. Van yeah. de gira i fan coses amb els estudiants. Clar. Doncs pues, si hi si anéssim, Oblida't de perdre, vull dir, de, ja, de dietes, ja, ja, ja, ja, ja. que va, o sigui, no, no, no, no, no, ni tu esperis, saps? vull dir, és com molt, no sé, no és, no és habitual, no estem acostumats, perquè no, no, tenim, enrere, estem enrere, estem no, no tenim els recursos, estem però enrere. bueno, a veure, um, siguem una mica positius i som nosaltres els que hem de canviar aquest país també, no? Sí, sí, absolutament, absolutament. O sigui, tu amb el teu sector i amb el meu i vinga. I anar fent piqui-pala. Anar emprenent <laughs> tant com puguem i fent aquests podcasts tan meravellosos. Perquè, escolta, Mariona, jo m'ho passo molt bé parlant amb tu. Jo també, Mateo. Que bé. Estem, estem, I a sobre, ens agraden les mateixes coses, jo no sé com ho faig, però cada cosa que et pregunto... Ja, yeah, ja. Yeah. Arribarà el dia i potser no no, podré, no farem el programa. Yeah, ja, eh? que no, eh? T'imagines? Bueno, pues. En fi, Mariona, um, re, et deixo, ara tinc una reunió. Molt bé. Ens veiem la, la setmana que ve i, i que seguim ve. parlant, d'acord? Vale? Molt bé. Va, una abraçada. Adéu. Adéu a tothom.